Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfei YouTube csatornájára, és kövessék a Facebook oldalát, és ha gondolják, akkor a Patreon oldalon is hagyhatnak nyomot. Amikor Irán dróntámadást intézett izrael szemben, akkor délelőtt, vasárnap délelőtt egymásra néztünk a barátnőmmel, és elkezdtük bújni, az internetes sajtót, mint hogyha az alatt a 10 perc alatt az ember bármi olyan hiteltérdevelő információhoz juthatna, amivel a saját vagy a másik szorongását, ha éppen szorong, mi mondjuk szorongtunk, csökkentheti. És aztán rájöttem arra, hogy én milyen régen beszélgettem szakemberekkel papír nélkül arról, hogy mi a helyzet. Nagyjából így. Doktor úr, mi a helyzet? Vagy ahogy azon a bizonyos győri fórumban az a bizonyos győri polgár megkérdezte a polgármestert, hogy, és polgármester úr, ön meg fogja szavazni azt az izét? Mert hogy azt az izét ennél pontosabban akkor ő nem tudta leírni. Gyarmati István és Tálas Péter nem elég, hogy azonnal igent mondtak, de 48 órán belül időpontot is lehetett velük egyeztetni, amit én külön szeretnék megköszönni. És akkor azt kérdezem, hogy A világ mely felére menjünk, ha most sorrendbe kéne állítani azokat a békétlenségeket, amelyek a világban vannak, akkor mi lenne a sorrend, és minek alapján, hogy közel van-e hozzánk, vagy mekkora a jelentősége, vagy hogy terjedhet, mint valamilyen fertőzés. De ezt rátok viszont. Én azt gondolom, hogy két dolog határozza meg Európa és kelet európa hát sorsát, vagy, vagy biztonsági helyzetét az első, mindenféleképpen az orosz-ukrán háború. Ennek az eszkalációja. A másik, az tulajdonképpen erősen befolyásolja egyébként a Hamas-Izrael háború is, ami a kezdetektől egyébként egy ilyen regionális, hát katonai konfliktus, hiszen iráni proxik is beléptek már, tehát húszik, a, a szíriai iráni... Mi a proxinak a fordítása. A az proxi az gyakorlatilag a... ilyen nem állami szövetséges, helyettesítő, helyettesítő, harcos. A Hezbollah, a Hamas ilyennek tekinthető, hiszen ebben részt vettek, ezeknek a felépítésében részt vettek az irániak. Abból a szempontból izgalmas a mostani iráni cucc, hogy tulajdonképpen először kezdtek el pofoszkodni Izraeli zsírán. És Akkor azt mondják, hogy cucc, akkor abban szokott lenni valamiféle ilyen lekicsindés. Ez egy... Igen, alapvetően azért, mert hajlamosak vagyunk mindenben, én ezt látom, és eztől én mindenkit próbálok visszatartani, hajlamosak vagyunk mindenben valami világháború kezdeményezést látni, tehát olyan cikkek jelennek meg a nemzetközi sajtóban, a magyar sajtóban, hogy én beteg vagyok attól, hogyha ki, van egy normális NATO hadgyakorlat mondjuk a, a Fekete-tengeren, amit egyébként 15 óta megtartanak minden évben, jó, 22-ben nem mert akkor kitölt a háború, de 23-ban már igen akkor megjelenik egy ilyen, hogy a NATO ismét tett egy lépést a világháború irányába. Tehát, mintha rettegést akarnának terjeszteni, sőt, olyan nyira, rettegést akarnának terjeszteni, akik. A média egy része. Szerintem a politikusok egy része. Biztos. Milyen célból? Gyarmati. Milyen De, célból? Hát a politikusok egy jó részének, mondjuk kezdjük Netanyahuval és Putyinnal, az jó hogyha az emberek félnek. Tőlük is, ugye elsősorban azért, ugye másképpen, tehát nem akarom a két embert eszámosítani, a két politikus, de ha az emberek félnek, akkor könnyebben irányítható, könnyebben ellenőrizhető. De most az oroszokra és az izraeliekre vonatkozik, mint állampolgárokra? Ez általában, általában igaz. Az oroszokra biztosan, az izraeliekre is egyébként ők másképp, ők, ők joggal félnek igazából, tehát hogy az, hogy az oroszok félnek az ukránuktól, meg a az hát úgy gondolom, hogy nem igazán ö, megalapozott. Az izraeliek tartanak a környezetüktől, félnek, hát tessék megnézni a, az arányokat, az egy meg hát a történelmet az egy teljesen ö, ö, jogos dolog. De ha már itt tartunk, ha mondjam el, hogy én is, én ezt a két konfliktust tartom most ö, mostanak, ö, ö, veszélyesebbnek. veszélyesebnek. Bocsánat. Azt hittem kikapcsolatom. István. Ö, szóval... Ö, Egyrészt ez a két konfliktus, ez nagyon különbözők egymástól. Alapvetően -e mikben? Abban különbözik. Az orosz konfliktus az egy hagyományos vesztváliai biztonsági rendszer konfliktus. Az két állam közötti konfliktus, ilyen sok, sok, sok volt ilyen már a világtörténelemben. Kifejezetten államközi konfliktus. Ebből adódóan nagyon veszélyes tud lenni, főleg Oroszország miatt, Ö, ö, de elméletileg könnyen oroször szemeiben más, mint más. Az, hogy nukleáris fegyverei vannak, és az, hogy egy, egy, egy diktatúra, azt gondolom, hogy a putyini diktatúra ma már erőteljesebb diktatúra, mint a szovjet diktatúra volt Stalin idejét kivéve, hát Stalin idejében nem, de egyébként rosszabb, mint a Besnyavi vagy, vagy bármelyik nem stalin mondjuk mondjuk remélem, most nem veszem Igen. időszak, és, hát, és, és nagyon agresszív kifelé is, meg hát befelé is. Az izraeli. Izrael körüli konfliktus, az pedig egy tipikus poszt konfliktus, amikor nem állam közik. Mit nevezünk egyetlen vesztfáliai konfliktusnak? Van szó. Ö, ö, ugye a vesztfáliai rendszer, ami a vesztfáliai békéhez szoktunk kötni, azok elejét és a, a World Trade Center elleni támadáshoz a végét, ugyanak az volt a, a, a jellemzője, hogy, ö, hogy államok voltak a szereplők, államok harcoltak, küzdöttek egymással, vagy katonai, vagy nem katonai eszközökkel ugye itt az államok is átalakulnak, ugye a, a modern állam, a vesztváli állam és a állam, a posztmodern állam különbözik egymástól az állam funkcióinak a, a, a tekintetében, az állam lead egy csomó funkcióját a civil társadalomnak, már normális demokráciákban, hmm. viszont a biztonságban ugye pont a kihívások miatt egyre erősebb és, e, funkciói vannak, és ezek, vesz, ezek veszekszenek egymással, ugye? tehát ez egy nagyjából nulla összegjáték, hanem, ha csak nem egy jó fejledlen a, a, a mit jelképez. A mit jelképez. A végétennek, mert nem állam ugye ott volt az, amikor egy nem állami szereplő, olyan ö, rombolást, olyan fenyegetést tudott ö, ö, produkálni, amit korábban csak, ö, csak államok tudtak. És ez most kiteljesedik a, a, az Izrael körüli ö, konfliktusban. És ugye érdekes Hogyan? Mondom, Hogyan? Hát úgy, hogy, ö, hogy, ö, hogy, ö, hogy állami szereplők helyett, proxik harcolnak, ugye most Irán egy picit belemászott ebben. Helyett vagy is? Hát egyelőre helyett, ez az egy kivétel volt, amit, amit most Irán csinál, de ezt majd meglátjuk, hogy ez mennyire, mennyire tartós, meg, mert ugye ez a mostani iráni támadás, ez egy, ez egy alibi támadás volt ennek. Csak az volt az értelme, hogy, hogy megmutassák, hogy ők otthon, hogy ők valamit csinálnak. Ezt nekem is tudnom kellett volna? Persze? Ezt nekem is tudnom kellett volna? Nem. Ezt mondták szerintem többen, Mond, jelezték. Mondtuk mondtuk. Nem, az alibit. Ö, azt, azt, igen, azt, igen. az, azt Az Az alibit, azt viszonylag gyorsan meg lehet látni. Tehát amikor egy ország két hétig arról beszél, hogy válaszolni fogok, válaszolni fogok, amikor egy hadsereg olyan drónokat indít el Izrael felé, ami 7 óra alatt éli el, és, a, és gyakorlatilag az X-en vagy a volt twitter képek jelennek meg, hogy nini, -ni, fölöttünk mennek el, akkor az nem azt jelenti, hogy hirtelen akartunk valakit megtámadni. És nem is komolyan. És nem is komolyan, mert egész egyszerűen alibit akartunk. Nem tehettük meg, hogyha minket megtámadnak a saját területünkön, Ugye ne felejtsük el, ez egy nagykövetség területe volt. Az a saját terület csak. De minden esetre ez Kulzulátus. iráni terület. Hát a nemzetközi jog alapján ez nem, iráni terület. Nem, nem, nem az. Ez egy elavult felfogás, nem iráni terület. <hül> nem? De, de hát egy nagyon kényes iráni sok Ugye de, volt ilyen a történelemben, hogy emlékezzünk vissza, hogy, hogy a belgrádi kínai nagykövetségnek Igen. voltak ilyen. Problémája. Ez jó, én a hagyományos de felfogás minden, alapján azt mondom, hogy... Mi a különbség közteteket tekintetben? Hogy Itt most, ennek hogy a, a, a, a, a, iráni, nem iráni. Az, terület. hogy én, én nem lehet jogi mániás vagyok, mert olyan tanároktól tanultam, akik belém verték, és nagyon hasznos volt az életemben. E, minden <gül> esetre a, a, a nemzetközi, inkább a nemzetközi közvélemény tudomásul vette azt, én. hogy Irán azt állította, hogy az ő én területén is ezért van. ő is í, ö, ö, ö, hogy mondjam... Ö, Izraeli területen. Akkor. Van, szerint, ki a nemzetközi közvélemény? Hát a nemzetközi közvélemény az alapvetően az, akikről beszélt egyébként a Pista. Tehát ezek a, a, a sajtó, a véleményvezérek, a politikusok egy része. Ma már borzasztó fontos, hogy mit mond a sajtó. Mondjuk, mondjuk szépen az influencerek. Az influencerek, ezek nemzetközi értelemben is. Megmondta. De ők eh, szak influencerek vagy nem, nem feltétlenül influencerek? Nem feltétlenül. De egyébként az influencernek az a lényege, hogy nem tud szakmai lenni, mert egy kétperces két TikTok, ö, akármiben nem nagyon lehet szakmai véleményt kifejteni. De hát a... Tehát én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontosak. Ők, ők meg, meg? Ők hol jelennek meg? Ők mennyire vannak számon tartva? Kik ők? Hát azért, ha belegondolunk abba, csak Magyarországot nézve, alapvetően két nagy csoportba sorolhatjuk azokat, akik kommentálják a, a, a nemzetközi... Eseményeket. Az egyik, azt én a politikai kommunikációnak szoktam nevezni. Ők azok, akik alapvetően valamelyik kormánynak, politikai erőnek, pártnak, nem tudom, kinek a nevében úgy értékelnek, ahogy a párt, politikai vezető vagy a kormány De. szeretné akkor látni. Ezt, akkor is, ha ezt letagadják. Akkor is, ha ezt letagadják. De ez egy politikai. Ez, ez teljesen legitim egyébként. Mi okay. így szeretnénk látni. És vannak olyan és kommentátorok, akik is, a párt. Hogy? Mert, mert a pártban mondjuk azt, hogy nincsenek olyan szakértők, akik hitelesen, ezek valamikor egyébként tényleg foglalkoztak biztonságpolitikával, sőt, sőt, sőt. lehetlek egyébként jó biztonságpolitika. Csak egész egyszerűen úgy gondolták, de hogy ez jó. De ez teljesen legitim dolog. Teljesen legitim. Az, én azt nem szeretem, mikor letagadják, és azt mondják, hogy mi objektívek vagyunk, ez az nem jó dolog. De hogy miért nem a pártok? Azért, mert a pártok nem hitelesek. És ők ők sokkal létezik. Igen, de most az előbbi beszéltél, hogy átőzően ők is devalválódnak azáltal, hogy önállunk. Igen, de hát járvon, had, fejezem be már azzal, azzal, hogy a másik része a szakpolitikai kommentátor. Megpróbálja elmagyarázni, hogy hogyan kell értelmezni. Hogy miért, hogy miért ö, fontosak az előbbiek? Nagyon egyszerűen azért, mert ti, a média... Én. Hát te a tehát, te. Ti sem vagytok ti, és én sem vagyok Nem, te. nem, nem tehát te tehát, a, tehát, média tehát, a média most azért nem akartam mondani, mert rajtad kívül még van egy csomó olyan. A, alapvetően azért kérdeztek meg, hogy mondjam, embereket, mert tájékoztatni és tájékozódni szeretnek. Nagyon sok esetben, például egy hiradóban, én évek óta azt érzem, nem az a lényeg, hogy hogy én mit mondok, hanem az, hogy oda van írva, hogy Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő, mert annyira rövidek a hírek, hogy nincs releváns mondani valóm nekem ilyen 25 másodpercben. Minthogy az, hogy megkérdezték, hogy Bikka-Makka, és akkor én rámondom, hogy makka, és ettől az egész úgy tűnik, mintha hiteles lenne. Ez gyakorlatilag a kettő közötti különbség. Amikor elmagyarázhatok valamit, hogyan értelmez, hogyan láss, hogyan lehet ezt látni inkább, és akkor én nagyon fontos, hogy akkor azt is elmondom, hogy az egyik hogyan látja, a másik hogyan látja és a harmadik hogyan látja. Vagy pedig azt mondom, hogy ez itt kell, így kell látni. Van egy harmadik csoport is, aki nem ért hozzá, és kommentál, de kommentál. nem hogy a legjobb futbalista, már a biztonságpolitika, ugye a gazdaságpolitika volt a futball után a következő, aztán jött a, most a biztonságpolitika. Mindenki ért hozzá. Ez volt a Covid Ja, igen, kulú, gocsánat, igen, igen. igen, igen de az, az eh, most ide visszatérünk, így, de igen. ugye ha most itt maradnánk, akkor nem biztos, hogy a legfontosabb dologról beszélnénk, de ennek egy kvázi lezárásaként, de úgyhogy még visszatérünk rá, elvileg létezik azon a területen, ahol Tálas Péter és Gyarmati István van, nem ti. Szaknépsor? Persze. Szerintem egyértelmű. A mindenkinek van egy szaknépsor. És ez a szaknépsor számodra és aki nézi ezeket a műsorokat ugyanannyira releváns, vagy ez biztos, hogy nincs így? Két különböző. Tehát van, akiket én biztonságpolitikai szakértőknek tekintek, és van, akiket politikai kommunikátoroknak tekintek. Én magam nem szeretnék politikai kommunikátor lenni, és nem is, és, hogy mondjam, és kerülöm azt a helyzetet, hogy nekem politikai kommunikációt kelljen. Polit de, mert nem is vagyok jó benne. De próbálják tehát, az ember belőle. Hogy mondjam, amikor én szerkesztőként működtem most Ami is valakit hív. Televízióban nem sikerült kikapcsolni. Ez, ez ő, ez ő. Akkor ott nem sikerült kikapcsolni. Kis sikerült csak lehalkítani, bocsánat. Tehát amikor tele, valamilyen televízióban én szerkesztő voltam, akkor én nem saját magamat hívtam volna meg, mert nem ez a funkciója a, a, a, a televíziónak. Ott ilyen ott ilyen debattőröket kell, ott olyan embereket, akik a semmiről is nagyon izgalmasan tudnak Jó, beszélni. Én most magamról beszélek, nekem mennyire fontos az, mert én azt gondolom, hogy igen, hogy reálisan lássam a világ helyzetét, akarják-e légópincét venni, akarják -e egy Új-Zélandra költözni, akarják-e Rómába utazni nyáron. Tehát, hogy ezekre a kérdésekre az ember releváns választ kapjon, és ahhoz, hogy ezt meg tudja ítélni, akkor maradjunk először az orosz-ukrán konfliktusnál, amiről a legelőször az jut az eszembe, hiszen mind a kettőtökkel beszélgettünk már erről, hogy ha azt a teljesen lényegtelen, ha lényegtelen elemét veszem elő, hogy mi volt a jóslat az ügyben, hogy ez mennyi ideig fog tartani, hát ez enyhén szóba úgy tűnik, hogy nem jött be. Hát addig kinek, már hogy kinek a jóslata. Rövidebb háborúról volt szó. É, mondjuk azt, igen, de az, hogy rövidebb háború lesz, ezt körülbelül gondoltuk mi magunk is egyébként, akik egyébként gondoltunk háborúra, nagyjából hát mondjuk március elejéig. Melyik március? 22. március eleje. Zsugó. Onnantól kezdve, hogy azt hogy mondták az ukránok, hogy nem tesszük fel a kezünket, hanem ellenállunk, innentől az egész történet meg billent, és az egész történet más dimenzióba helyező. nézzük ezt a konfliktust először. Erről mi a két szakember véleménye? Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy régi orosz politika. Ugye az orosz világ, ez a ruszkémér, amit dogin nevű, filozofusnak, magát filozófusnak vagy nem tudom én, politológusnak nevező úr hirdet és putyi magáévá tette, ugye, aminek röviden az a lényege, hogy Oroszországnak joga van azokra a területekre, ahol oroszok élnek, vagy egy erőteljesebb formában, ahol valaha is oroszok éltek. És ez nem egy új, do új keletű dolog, csak illusztrációként mondom, ugye, hogyha visszanézzünk például, hogy Nagy Péternek mi volt a, a címe, mint a, a, az orosz birodalom fejének, ugye ő nem egyszerűen cár volt, hanem ő minden oroszok cárja volt. Tehát nem az oroszországi cár oroszok, hanem minden oroszok cárja. Tehát ez egy régi vágy, és látjuk is az orosz politikában, hogy ezt megpróbálják megvalósítani. Egy darabig oroszország, szovjetunió szétvonlat, oroszország ezt nem tudta, erőltetni utána, hát nem kis mértékben a nyugati világnak a számomra érthetetlen Oroszországhoz állandó vonzódása miatt. Ez De, mi? Mindjárt, igen, ugye. De ez sikerül, mi? ez a vonzódás? Putyint, Putyint abban a helyzetben hozni magának, meg a nyugatnak, hogy, hogy meg, azt gondolta, hogy megengedheti magának most már ezt a... De mi volt ez a vonzalom? Áll, hát az hogy állandóan eleget akarunk tenni az oroszok, akarnak tenni az oroszok kérésének, hogy ezt epizmentnek hívják, ugye láttuk az eredményeit, az első nagy eredményét láttuk már, már Münchenben, 1940-ben, más időkben, másképpen, de nagyjából ugyanezt történik. Ennek valami pszichológiai, vagy más magyarázata van? Hát van egy pszichológiai, van egy politikai, van egy számomra érthetetlen magyarázat, és van egy magyarázata, hogy bizmárkóta nem volt olyan politikus Európában, aki igazán megérteni az oroszokat. De, Mi az érthetetlen számodra? mert ez más, tehát... Ö, ugye, ugye három elemet mondtál, is volt egy érthetetlen. Igen, ugye állandóan azt gondolja a, a nyugat, hogy az oroszok azok azért nagyjából olyanok, mint mi vagyunk, vagy majd nem sokára olyanok lesznek, mert Vancouver-től, Vladivostokig ugyanolyan ugyan a, a pálya. Ö, holott Oroszország egy egészen más kultúra, civilizáció. Ugye Oroszország egy, egy közösségi kultúrára épülő ország, a vallás is egy közösségi kultúra, Nyugat-Európa vagy Európa pedig egy egyénekre épülő társadalom. Ezért a az egyéni szabadságjogokra, emberjogokra épülő demokrácia Oroszországban nem nagyon tud gyökeret verni, és még nagyon sokáig nem is fog, és ezért szinte automatikusan diktatúrák alakulnak ki Oroszországban. És ezt a, ezt a nyugat elnéző, ugye amikor Jelcin lemondott, ugye azt mondták, hogy ez a csúnya részeges Jelcin ott hagyott maga után egy káoszt. Ez a, ez a sportember, kitűnő Putyin megrendet meg, meg csinált. Ja, most ehhez az, ez képest én szerintem az igazság az, hogy Jelci lebontotta a diktatúri kógy, legalábbis egy részét a diktatúrai bizonyos intézményeit, és ettől bizony kaotikus helyzet támadt, ö, amire Putyin azt válaszolta, hogy visszaállította ugyanezeket az Jó, intézményeket. És hogy mit tudott, amit más nem? Hát nem tudom, Bizmák azt mondta, ugye, hogy az oroszok sosem olyan erősek, mint szeretnének lenni, és sosem olyan gyengék, mint ahogy mi szeretnénk, és valahol ez a, a, a, a, a dolog játszik állandóan nem tudom, okos volt, meg nem voltak előítéletei. Vannak ilyen, ilyen politikusok, akik ezt, ezt megérték most. Jéter, mit gondolsz a... ennek a háborúnak a lokalitásáról? Hát azt gondolom, hogy ez abban a szempontból lokális, hogy nem fog ez nagyon túlterjedni. Tehát én például nem tudom elképzelni, hogy a közeljövőben amit szerintem nagyon sokan úgy gondolnak, hogy majd Oroszország elfogja Ukrajnát. Ukrajna rohadt nagy, nagyon nagy. Oroszországnak nincs annyi ereje, nincs annyi katonája, hogy ott pacifikáljon bizonyos helyzeteket. Azt viszont, mm, arról viszont azt gondolom, hogy ennek mekkora a hatása, hogy borzasztó nagy hatása van. Én egy másik dimenziót hadd említsek meg. Én azt szoktam, majd úgy szoktam magyarázni, hogy ez egy ilyen poszthegemoniális konfliktus. O, Putyin azt azért mi? mert, mindjárt mondom, mi az a posthegemoniális konfliktus, poszthegemoniális rendszer. Putyin azért merte e, megkezdeni ezt a háborút, mert azt gondolta, hogy az Egyesült Államok és a Nyugat kellőképpen meggyengült ahhoz, hogy ő most akkor fordítson egyet a státuszkon. Ö, és ez tulajdonképpen lehet, hogy igaz is, mert egyébként relatíve, itt mi nagyon sokszor halljuk azt, hogy a nyugat gyengül, hogy az Amerikai Egyesült Államok mutatói minden tekintetben rosszabbak, egyre inkább, de azt elfelejtjük amire hozzámondani, elményc, hogy még... Hogy, hogy nem igaz? De azt elfelejtjük mondani, hogy még ha romlik is bizonyos mutató, még akkor is ő az első számú. Amikor arról beszélünk, hogy poszthegemon akkor azt mondjuk, hogy az amerikaiak sem oldhatnak meg mindent hegemón módon. Nem tudnak rákényszeríteni a világra, meg a szövetségeseikre mindent olyan módon, ahogy ezt meg tudták tenni a bipoláris világban, vagy azt követően. Te Péter, akkor se tudták. Igen, de azt szoktuk... Mikor korani. akkor? A, a, bipoláris a bipoláris világban. Világ. A Mikor, meg az egypólusú világban. Tehát amikor gyakorlatilag... Van. Én is úgy gondolom, hogy ilyen nem volt egyébként, de függetlenül lehet a szakirodalomban azt lehet látni, hogy ilyen státuszkom megkérdőjelezők vannak, akik azt mondják, hogy akkor, akkor itt e, mi próbálkozunk. Ilyenek vannak egyébként a, a, a mondjuk a mm, Oroszország ilyen, Kína ilyen, e, a közelkeleten vannak ilyenek. Hogy Valamint, hogy milyen? Ilyen státuszkor megkérdődök. Meg akarjuk változtatni a rendszert, mert számunkra nem jó ez az egész történet. Mi Ezekbe kódolva van, vagy ez mindig változik? Hogy nem, még... amikor valaki visszavonul, vagy visszakényszerül a nemzetközi politikába, nincs olyan, hogy parlagon hagyunk területeket. Jó, hadd kérdezek valami hülyeséget, de nem ez hülyeség, hiszen az elején elmondtam, hogy az egészben én nem adom az okosat. Ezek fix szereplők, vagy változó szereplők? Ö, ezek változó szereplők lehetnek, inkább azt mondanám, hogy, hogy mind ez a helyzet felhívás olyan szituációra, hogy próbálkozzam valamiben. Tehát, mit tudom én, tudsz te gazdasági tekintetben megkérdőjelező lenni, tudsz te diplomáciai tekintetben megkérdőjelezni, tudsz te katonai tekintetben. Amit, mi orosz, amit Oroszország csinál, az alapvetően egy katonai. Hát okay. kérdezzek akkor rövideket. Ha nincsen NATO támogatása Ukrajnának, akkor ez a háború pikpak véget érne? Ezt nem állítanám, hogy pikpak, de véget érne előbb-utóbb, rákényszeríthetnék az ukránokat, hogy adják meg magukat, és, és hogy nem tudnak el. Ha netán ez bekövetkezne, mi történne akkor? Milyen lenne a világ? Hát szerintem Ukrajnában létrejönne egy rendkívül instabil rendszer, mert ott tele van a hócipője azért a társadalomnak, és az ukránok, szem, tehát az ukránok, az oroszok mellett az a Poszoviet ne nemzetiség, népség, akik rendkívül sokat szívtak a történelem során, tehát legalább annyit elviselnek, mint az oroszok, amikre mi mindig azt szoktuk mondani, hogy az oroszok tulajdonképpen ilyen dzsungelharcosok, akik. De, ha de, nyer orosz Oroszország. Nem a... az oroszok viselték ezt mindig, nem. az orosz birodalom viselte, a második világháborúban az oroszok, az ukránok többet szenvedtek. Én is én ezt mondom. Persze, csak úgy, hogy megerősítem, hogy ez, ez is egy ilyen, ilyen tévét, amit Európa fölépített magának, hogy az oroszok mindent bírnak ez nem az oroszok voltak, hanem a, az egész birodalom, amit egyszer Szovjetuniónak hívtak. Ha ránézzel a térképre, ugye, akkor, akkor azt is látom, hogy az ukránok többet szenvedtek, mint az oroszok. Mert előbb értek oda a németek, és később jöttek ki belőle. Hogy nyer Oroszország, az mit jelent? Ha nyer Oroszország az azt jelenti, hogy Ukrajnát megpróbálja a saját érdekszférájába visszahúzni, egyrészt. Meg azt jelenti, hogy azoknak az államoknak lesz előnye, akik képesek erőt kivetíteni, és képesek katonai eszközökkel érdekszél Egy orosz győzelemnek ezek szerint általános érvényű üzenete volna? Az biztos van. Yeah. Biztos, hogy van. Kinek lenne ez? Szívás? Rossz? Nem, kedves. Tehát ki az, aki kedves? Amerikának akar. lenne, Kínának esetleg, Oroszországnak. Európai Uniónak egész biztos nem, mert nekünk nincsen hadseregünk. Nem tudunk erőt kivetíteni. Nem Amerika, tudom, miért. Oké, kellene, hogy legyen? Hát azt gondolom, hogy erőkivetítési képesség nélkül nagyon nehezen tudsz érdekszférát kép, Gyarmati lesz európai hadsereg? Ö, rossz irányba megyünk, ugye. Mármit a beszélgetésben? Az nem, vagy... nem, nem a Európa. Ugye az Európai Hadseregről a beszélgetés felé megy, hogy az Európai Uniónak legyen valami hadsereg. Nem, az Európai Uniónak nem lesz hadserege. Sok, sok minden oknál fogva. De, az Európa, de a nato belül egy európai identitás, védelmi identitás, az, a NATO-nak az európai zállása egy, az, egy elke, az, az szerintem... A NATO-európai NATO zállása, mit jelent? Hát az, hogy sokkal inkább az európai országok sokkal inkább belefolynak a, a, a védelmi politika alakításába, és ráadásul olyan képességeket is kifejlesztenek, hogy, hogy, hogy az általános atomháborún kívül minden ilyen európai jellegű háborút beleértve akár egy orosz támadást is el tudjanak hárítani lényeges amerikai részvétel nélkül. De most nem ez van. Most nem, ez, van. ez nem azért van, mert nincs meg hozzá a, a lehetőség. Ugye Európa majdnem kétszer annyi lakosa van, mint Amerikának másfélszer annyi lakosa van, a jöved, nemzeti jövedelm összesen ö, ö, vetekszik az amerikaival, a hadsereg összlétszáma, a fegyverek, minden. Tehát tulajdonképpen mindenben képes lenne, csak nincs meg, nincsenek meg azok a struktúrák. A, a, és, és procedúrák és a politikai akarat, hogy ezeket létrehozzák, nem is hogy, hogy ezt megtegye. Én nagyon remélem, hogy, hogy, hogy létrehozzák ezt. Az, hogy ami most tűnünk keletre zajlik, ez ígyben egyébként hozott bármilyen változást? Sok változást hozott, de, de még mindig az amerikaiak vezetnek. Hát annyi a változást mindenféleképpen hozott, hogy a Európában a biztonság nagyon fontos lett. É. Tehát azt gondolom, hogy mindenki, ha végignézzük, akkor mindenki hajlandónak tűnik a biztonságban, többet költeni. Ja. Kelet-Közép-Európa egyértelműen. Kelet-Közép-Európában legfeljebb abban van különbség, hogy az hadseregeket mire hivatkozva fejlesztjük. Vannak, akik az orosz fenyegetésre hivatkozva, vannak, akik a szuverenitás megerősítésére hivatkozva, és vannak egyszerűen azok, akik azt mondták, hogy annyira el... Használódott a hadsereg, hogy új hadsereg. Jú, de meg... Ezeket a hadseregeket egyenként össze lehet adni, vagy ez mégis is az ember fejében hogy álljon össze? A hadseregek együttműködnek ilyen értelemben. Tehát azt gondolom, hogy a NATO-n belül együttműködnek. Amikor európai hadseregről beszélünk, abba, a, azzal kapcsolatban két nagy hiány van. Az első, hogy nincs közös európai érdek. Olyan deklarált érdek, amire mindenki azt mondaná, hogy rendben. Amit, és amire ráadásul azt mondaná, hogy katonai értelemben kell megvédeni. Kettő, mindenkinek a fejében úgy áll ez az európai hadsereg, hogy úristen, akkor a magyar katonák, meg a francia katonák, meg a lengyel katonák. Meg. Én azt szoktam mondani, nem, az európai hadseregben európai katonák vannak. Ettől függetlenül megmarad mind a francia, mind a magyar, mind a, a lengyel hadsereg. Csak ez az európai hadsereg hasonlóan egyébként a bizottsághoz, elsősorban Európa érdekeit is, nem az egyes nemzeti érdeket nézi. Ha nagyot ugrok, akkor segítsetek, akkor csönkentsédek a távolságot. Ma az orosz-ukrán konfliktushoz való viszonyulása Európának és Amerikának miért más, ha más? Amerikának globális érdekei vannak, Európának nincsenek globális érdekei, gazdasági és egyéb okokból kifolyólag. És ebből kifolyólag ugye Amerikának, mindig azt, mondjuk, Amerik azt mondják, akik ezt szokták szajkozni, hogy, hogy Amerika mindenhol mindenbe belülti az órát. Hát igen, Amerikának ezt muszáj tennie, mert, mert egy globális hatalom is mindenhol ott kell, hogy legyen, ahol az érdekei... Globális hatalomnak mit nevezünk elnézést? Hát az egész világra. Az egész világ beletartozik abba a... Az érdekcsoportba. Milyen globális államokat ismerünk még elnézést? Csak. Most, hát mondjuk, lehet két ilyen globális államot érdemes megemlíteni, mondjuk az Egyesült Államokat és Kínát. Kína Ki lesz ilyen. Kína gazdaságilag már globális hatalom egyértelműen, katonailag még semmiféleképpen, nem politikailag sem, nincs meg az a képessége egyelőre Kínának, hogy helyettesítje az Egyesült Államokat, és hosszú ideig szerintem nem is lesz meg, nem csak katonai. az Péter? Át, soha nem lesz meg, hát never say never, azért nem lesz meg soha, mert Kína túljutott hatalma csúspontján, és most már nem egyre erősebbé válik, hanem nem, legalábbis nem erősödik, de valószínűleg inkább gyengül gazdaságilag is meg. Ez az egyik a olvasat, is. amit a Pista mond, nagyon fontos egyébként. Akik még ilyen optimisták, azok azt gondolják, hogy... Azok nem optimisták, pessimisták. Azok, azok azt gondolják egyébként, hogy Kínából válhat még ilyen, már gazdaságilag ez megvan, majd katonaiglag is meg lesz, Mondjuk most akarja a negyedik e, ilyen e, repülőgép hordozó anyahajóját e, megépíteni. mellesleg az Egyesült Államoknak 11 vagy 13 van, szerintem 11. E, tehát még azért van különbség. És még egy nagyon fontos dolog hiányzik. Nincs szövetségesi rendszer. Ez szerintem a legfontosabb. És ha... ha kinek van szövetségesi rendszer Az Egyesült Államoknak. Péltául. És kinek másnak? Másnak nincs. Oroszországnak? Van, bocsánat, van még hivatalosan Oroszországnak is, Már a poszsovjert térségben. E, mi lenne e, akkor az orosz-ukrán háborúval, hogyha annak a külső támogatásában jelentős változás áll be, erről manapság permanensen lehet haladni? De mondjuk el azért valamit a Tehát Én azt gondolom, hogy a, a, a korábban általam említett megbékéltetés epizment politikának a, a nagyon erős nyomait látjuk a, a, abban, hogy hogy a Nyugat-Amerikát is belértve hogyan támogatja uh, Ukrajnát. Mert ugye sosem meri annyira támogatni, hogy győzön Ukrajna, hogy legyőzze Ukrajna, Oroszországot, mindenféle. Támogathatná külügyek. annyira? Tesej. Támogathatná annyira? Abszolút különösen A legyőzés... Igen, jó, Akad, mondjam, a a hadszintéri legyőzés. Igen, nem... igen, igen, a hadszintéri legyőzés az... azt visszaszerzi a területeit. Igen. Erről hát, szól. Igen, így, így van. És ugye ez az atomhatalmat nem lehet legyőzni, ez egy butaság, mert sokszor legyőzték Szovjetuniót Afganisztánban, Egyesült Államokat Amerikában. De egy Egyesült Államokat nem Amerikában, Vietnámban. Igen, de egyébként hozzá kell tenni, hogy amikor a másik oldal mondja, azt mondja, hogy elvesztették az iraki háborút, az amerikaiak elvesztették az afganisztán, ott is atomhatalom volt, és se dobott le semmi. Tehát ezt mondjon, igen, Vietnám is. Tehát akkor ezt nem, és mit igen? Bármit nem. Hát arról hogy nem győzhet katonailag. De mit igen? Hát azt, hogy felszabadítja az Ukrajna a megszállt területeit, és olyan, hogy ezt úgy tudja megtenni, azon kívül, hogy elfoglalja a területeket, hogy olyan káros. Jó, de nem most abba maradtunk, tehát te azt mondtad nem arról, hogy, hogy annyira nem támogatja, de mennyire igen? Annyira, hogy pont, hogy, hogy ne győzzenek se az oroszok, se az ukránok. Hogy az oroszok ne tudják elfoglalni, mondjuk. Ukrajnát, de az ukránok. És nem. ez fárasztás, tehát hogy ezt mennyi ideig bírják, vagy ezt hunóz? orosz szempontból ez fárasztás egyértelmű. Tehát orosz szempontból a felőrlés a, a, a, a stratégiáját. Azt mondják, hogy úgyis a, a nyugat korábban belefárad, korábban abba hagyja, korábban nem fogja. Éjjjj. Mi viszont kitartóak vagyunk. A többi... Jó, ezt Európa és Amerika a végletekig bírja egyébként anyagilag? Anyagilag bírná, csak a politikailag, meg a, a közvélemény szempontjából vannak komoly problémák. Hát ugye itt ebben már elnézés csak visszatérek arra, amit az előtt mondtam, hogy ebben olyan korlátozások vannak, hogy, hogy egyrészt túl keveset és túl lassan adnak adtak Ukrajnában. Na, és ráadásul, mikor, mikor így, így ö, ö, hisz, még, hogy mondták, fokozatosan adok, adok, mindig adok tíz tankot, aztán amikor ez meg eső, akkor megint adok, az nem ugyanaz, mintha egyszer adok annyit, amennyit, aztán a végén odaadtam. Ugye ennek a hatása semlegesítődik. Másik dolog, meg ez az eszméletlen butaság, hogy nem szabad orosz területen lévő célpontokat támadni, kivéve a kercsi, pontosan leginkább a kercsi hidat, nem mert azt Putyin szereti. Ugyan, hát ez ezek, a... ezek nagyon fontosak egyébként. Ugye azt gondol... Kercsi Híd, az a krími. Az a Igen. krími azt gondoljuk, hogy Putyin érzelmi alapon döntett csomó mindenről, ezért, ha nagyon megharagszik, akkor Igen. majd itt eszkalál, és akkor, és akkor gyakorlatilag atomot vett be, meg stb. Ami szerintem marhaság, mert mert a, most nagyon durva szóval, az atomháborút is elvesztené egyébként. Jó, nagyjából még öt percünk van, mert hiszen Csak még, még át meg. kell térnünk az a másikra. A sok dolgot lehet mondani, sok rosszat lehet mondani, de az, hogy buta, az nem. Az, hogy a politikai vezetés és a nép maga eltérő döntést hoz, az egyébként az elmúlt időben mit produkált és mit vetít előre a jövőt illetően? Márhol? Hát ugye arról beszélt a Gyarmati, hogy a politikai vezetők és maga az a társadalom, amelyik a politikai vezetőt politikai vezetővé teszi, azok idővel képesek széttartani. Hát hát ha a normál esetben, amikor ez a széttartás van, akkor levágyák azt a politikai. Igen, Igen de onnantól kezdve másféleképpen is alakul, akkor adott esetben ukrajna támogatása. Nem feltétlenül, hát. ha most Trump hatalomra jutására gondolsz, akkor abszolút nem biztos. Egy Az jó. Egyesült Államoknak nemzeti érdekei vannak, és ezeket a nemzeti Min érdekei... Min múlik ez a háború? Azon, hogy tudjuk-e támogatni és hajlandóak vagyunk-e. De, -e de támogatni. most elmondtátok az ehhez való viszonyulást, akkor ez most egy önfajta. Nem, egyelőtt nem. Egy, nem, egy nem, azért van támogatás. Van egy, meg van egy fejlődés is. Tehát ugye elkezdtek gondolkozni, arról már nagyon sokan föl vannak háborodva, hogy Ukrajna NATO tagsága. Ugye és én meggyőződésem, hogy a washingtoni csústalálkozón ide júliusban erről valamilyen döntést hozni kéne. Ha engem kérdeznek meg, akkor most kéne fölvenni Ukrajnát tegnap előtt már, de valószínűleg ezt nem fogják eldönteni. Nem ilyen döntést fognak hozni. De azt, hogy meghívják Ukrajnát és elkezdenek tárgyalni, azt én nagyon uh, reális dolognak tartom Washingtonban. Ez, ez se lesz elég, de, de hát jobb, Egyre inkább szerintem is e felé megyünk tekintettel arra, hogy nagyon sok NATO tagország köt egyébként ilyen igen, bilaterális igen. biztonsági szerződés amire azt fogják mondani, ha már ez megvan, akkor mi a problémánk? Igen, és a Amit NATO a... csatlakozás, vagy a NATO tagság azért jelentene nagyon sokat Ukrajnának, mert egy biztosíték És, igen, és, ez és ez lehet NATO a háborúról? Ott. Hát, hogy lehetne? Miért ne lehetne? Miért lehetne? És amit egyébként mondtál, a Trumpra az vonatkozik a Putyira is, hogyha a Putyin meghal, épp úgy nem okozna akkora változást, mint amit az emberek egyébként feltételeznének? Én nem, azt gondolom, hogy a Putyin halála, vagy inkább azt mondanám, a Putyin kilépése ebből a képből, esélyt adna arra, hogy ez a háború befejezőt Azért, azért azt, azt, ne, azt ne felejtsük el, tehát ne hasonlítsuk, ma én kinem állhatom Trumpot, de uh, ne hasonlítsuk már össze a két ember. Ne, ne, ne, okay, ne, ne, ne, ne, nem, nem, nem. nem, nem, és nem, vagy, nem mondjam végig, nem, mert hogy én most nem erre akarok, igen? hanem arra a két rendszer. Tehát egy embernek van abszolút befolyása egy diktatúrában, ami Oroszország, a másik országban nagyon nagy befolyása van egy elnöknek, de az mégiscsak egy demokrácia. Az... És tegyük hozzá, bocsi, hogy Trump nem csinálta olyan rossz külpolitikát egyébként, mint amilyen rossz Egyébként az, van. hogy az unió és beleértve Magyarország gazdaságilag mennyire van kitéve ennek a háborúnak, mármint az orosz háborúnak, amiről itthon meglehetősen sokat lehet hallani, és van rá hivatkozás azt, hogy mennyire látjátok reálisnak, illetőleg ezt tényleg milyen mérvű erőfeszítése az uniónak benne Magyarországnak. Én azt gondolom, hogy az orosz gazdasági kapcsolatok, elsősorban egyébként az orosz gáz és az energia hiánya, elsősorban Németországot érinti nagyon durván. Ott azt látom, igen, hogy a németeknél ez egy nagyon komoly probléma. Az összes többinél vagy nincs hiány ilyen tekintetben, tehát megkaptuk mi is még azt, hogy egyébként az, az osztrákok is, de összességében egyébként az egész, hogy mondjam, az egész Európai Uniós politika afelé vezetett volna, hogy a gázt és az olajat kivezetjük. Jó, arra. akkor hát tegyen fel a leghülyébb kérdést. Ha lenne egy olyan uh, statement, hogy mit kellene gondolnia, ha jól vizsgázik egy magyar állampolgár nálatok az orosz ukrá háborúról, mi lenne az a statement, ha volna ilyen? Ez ilyen nem nincsen. Én azt szoktam mondani, hogy ha a saját logikája alapján az tőlem eltérő nézeteket el tudja magyarázni, én marha elégedett vagyok. Nem, nem, nem azt kívánom se. Magyarul De akkor mind a ketten vagy. azt mondjátok, hogy ezzel együtt kell tudni élni. Min múlik az, hogy ez az illető hívják Kovács úrnak, vagy Kovács Ágnesnek, vagy Ildikónak, reális tudta legyen. Tehát hogyan tudjátok... Tudjátok? Hogy hogy vannak fe... rajta kívül máshogy gondolkodó emberek. ilyen a ezt hogy és fogadja ezt el, hogy nem feltétlenül az ő álláspontja a kizárólagos. Én is el szoktam ezt fogadni, és teljesen, eh, hogy mondjam, nagyra értékelem azt, amikor valaki mondjuk az orosz, eh, hogy mondjam, logikát kezdi el magyarázni. Ha logikusan magyarázza, ha logikusan magyarázza el. És tudja? El, lehet. De. Abszolút lehet. Persze. Én, én, ugye mi szoktunk ilyen játékokat játszani egyetemen, hogy, hogy, hogy én, én vagyok az orosz és meg kell indokolnom, hogy miért csinálom azt, amit csinálok. És meg lehet tenni azt, hogy, hogy, hogy, hogy nagyon meggyőző módon az ember. Ettől hát még nincs igaza, de, de nagyon logikusan, meggyőző módon el lehet magyarázni. Most csak mondok egy példát, ugye azt mondja, hogy a NATO fél, Oroszország fél a NATO-tól. Erre mi azt szoktuk mondani, hogy, hogy, hogy miért fél, mert a NATO nem veszélyeztet senkit, meg, meg ugye a népek maguk akarják, nem rájuk erőltetik. ez mindig az. De ha beülök a kremlbe és látom azt, hogy jön a NATO úgy, ahogy jön, nem mondjuk ma azt, hogy ebben, hogy ettől ö, ö, neki nincs, nincs semmi, ami, ami, amitől tartani kéne. Egyébként is a biztonságnak ugye az az egyik alapvetője, hogy nem a, percep nem a az igazság, a tények, hanem a percepció lényeg. És ha ő úgy látja, hogy a NATO egy támadó szövetség, egyébként bizonyos szempontból az, mert a befolyását mindenképpen nagyon nagy mértékben mérsékeli a, a tagországokban, hogy akkor ezt el kell fogadni, hogy ő ezt így látja, és így kell bánni. Nem azt jelenti, hogy, hogy, hogy be kell adni a derekunkat, amit sokszor csináltunk egyébként a, a, az elmúlt 30 év, vagy 40 évben, de, de figyelembe kell venni. Egyébként csak a NATO tagság, nem hogy egyébként azért kulcs. Kérdés, mert ha azt mondjuk, és azt gondolom, hogy azt kell mondani, hogy itt valami kompromisszumot kell majd találni Oroszország és Ukrajna között, aminek az a része, én azt gondolom, hogy ahogy Krím és Donetsk valószínűleg még Luhansk is, ha nem is, de júre, de de facto orosz ellenőrzés alatt marad. Ezt az ukránok csak akkor fogják lenyelni, hogyha azt mondják, hogy azt mondjuk, hogy van egy olyan, vagy azt látják, hogy van egy olyan biztonsági garancia, ami ezzel együtt nekik megfelelő biztonságot nyújt, és ez csak a tagság. Plusz, nagyon fontos, normál élet a maradék Ukrajnában. Világos, persze, persze. És ezzel a percepcióval kell rendelkezni az átlagpolgárnak Magyarországon, aki nincs az orosz háborúval kapcsolatban, vagy tudomásul veszük, hogy az ő fejében különböző káposztalevek vannak, racionálisan és emociósan. Én azt, azt szoktam mondani, ha bárki elismeri azt, hogy az ukránoknak jogos, joguk van megvédeni, a saját nemzetállamukat, akkor, akkor teljesen. Jó, vagy, akkor vagy, tegyünk egy ide egy történt. pontos veszélyt, mert más nem fogunk tudni tenni, menjünk el a közel-keletre. Az egy másik háború. Ugye az egy, mint említettük, hogy az egy modern, úgymond, proszmodern háború sokan azt mondják, és én is hajlok e felé, hogy tulajdonképpen itt most arról van szó, és ebbe beleillik a, az európai iszlám lázadások, meg tüntetések, meg mit tudom, mit csodák, hogy, hogy tulajdonképpen itt egy igen huntingtoni konfliktusról, civilizáció konfliktusa van, az iszlám eljutott adá, legalábbis az arab iszlám, hogy, hogy uralkodni akar, és ezt megpróbálja kikényszeríteni, miután viszonylag szegény országokról van szó, ez gazdaságilag nem tudja megtenni. Ugye az egyetlen ütőkártyája, az olaj meg a gáz, az ma már nem annyira üt, mint régen, ezért ez a terrorizmusnak a, a, a szülőágya szerintem, és ez így is fog maradni addig, amíg a, azok az országok át nem e, mennek egy olyan fejlődési e, folyamaton, e, ami ezt, ezt e, hát, megoldja. És ezért gondolom azt, hogy, hogy csak a kedvencemet elmondom, mindenhol szeretek elmondani, ezért gondolom azt, hogy a nyugat nagyon-nagyon félreértés rosszul kezeli a szaldarábbiai trón a, a szereplését. A szaldarábbiai trón ha, ha lehetne Luther már az iszlámban, akkor ő szerintem ő már ezt a szerepet játszaná, csak euh, ugye azzal foglalkozunk, hogy, hogy ott lefejezik az embereket, ami nagyon elítélendő. Vigyik, hogy már lehet tudni, hogy ki a trón hát azt lehet tudni, hogy hát el... Most van éppen trónörökös, örökös, ugye ha ez változhat abban a rendszerben. Mert ott, de ahogy emlékszem, a, ott a királyi családban azért Azért ne számolnak egymással a király haláláért. A a király mondja azt, ha, a, meg, hogy ki a trónörökös. Ugye a, a közelkelet szerintem egyetlen államférfiúi vonásokat fölmutató uralkodója, a Jordán király, ugye úgy jutott hatalomra, hogy két nappal apja halál előtt, mikor mindenki tudta, hogy meg fog halni, akkor hazavitték Amerikából a kórházból, mert ugye otthon kell kinevezni a trónörököst, és akkor ő kinevezte ezt a trónörököst a, a Hassah herceg helyett mert őt félreértették az amerikaiak, és úgy ezt a, a, a hussein úgy nevezte ki, a Hussein úgy nevezte őt ki, hogy a, a mostani királynak ezt se volt. Jó, de ez egyébként szaudarábia arábiának milyen szerepére utal? Miként szaudarábia Abszolút Szaud szerintem most az arab világ vezető ereje messze. Átvette Egyiptomtól ezt a szerepet. Péter? Hát én egy másik, én nem mennék ilyen magasságokba, én inkább azt mondanám, hogy ha van néhány meglepő történet ebből az egész mostaniban. Az első, amit én azt szoktam mondani, hogy annyira... Ez a Hamas legyen, támadása óta van az a, Hamas, a... Már ő magából Hamas támadása egy nagyon-nagy aha élményt okozott. Tekintettel arra több szempontból. Egyrészt, hogy képes volt ilyenre, ez egy nagyon fontos dolog, tehát, hogy egy ekkora ütést végrehajtani Izraelen. Kettő, hogy képes volt a palesztin kérdést és az arab-izraeli konfliktus kérdést kitenni az asztalra egy terrorszervezet. Azért ilyen nagyon ritka. Igen. Tehát, hogy mondjam, miközben mindenki el akarta bújtatni, mindenki abba az arab országok is egyébként nem abba érteketek. Jön egy terrorszervezet, aki nem is, nem is egyébként a legnagyobb, és azt mondja, tessék, itt van, akkor foglalkozzatok egy kicsit vele. Igen. Tehát ezek azért borzasztó fontos Igen. dolgok. És ez beindított egy olyan mechanizmust, amilyen szokásos. Egy egy nagy harcot a, a vezető szerepért, egy nagy harcot azért, hogy ki lesz a meghatározó. Ugye négy nagy hatalmat szoktunk elgervíteni a közel-keleten, Törökországot, Izraelt, szaud és Iránt. És most Irán, hát mondjuk azt, hogy a proxiaival, ugye ezekkel a, ezekkel a szövetségeseivel, nem állami szövetségeseivel próbálja szorongatni Izraelt és támogatni a Hamaszt. Izrael pedig, ahogy szokott, válaszolt. Ebből az egyik beletartozik az, hogy valamit kell kezdeni azzal, hogy Irán és a, a proxiai kapcsolata ne legyen olyan jó, ezért ez a Damaszkuszi. Történet arról szólt, hogy kivettek három-négy embert, aki egyébként ezt az egész bizniszt ott, a, ott a, a, az iráni forradalmi gárda, illetve a libanoni, a gázai és a, szá, a szíriai proxy hát köröt intézte. Sokkal nagyobb kárt okoztak, mint én, amikor Szolajmanit kilőtték az amerikai. Két El, mint, hogy Mivel? Ha. ezzel a mostanival, jó, hogy kiszedtek néhány olyan embert, aki ténylegesen irányította ezeket a dolgokat. Nem, a kapcsolat... kellett Nem kellett volna. De, de. de. Ez egy nagyon, nagyon logikus dolog, mert azt kell látni, hogy Irán külpolitikája abból a szempontból különleges, hogy talán a világon legjobban mozgatja a proxikat, de a térségben feltétlenül. És a legtöbb proxiai. És te. a legtöbb is van, te. és a legtöbb proxival kap tud olyan kapcsolatot kialakítani, amitől láthatóan, hogy, hogy közös érdekeltségeik vannak. Tehát Irán kiemeli a proxik ügyeit, és cserébe a proxik Iránt is képviselik. Elnézést, ha rossz a hasonlat, hogy az egybevetés, ahogy Bismarck látta az oroszokat, van valaki, akár egy szervezet, akár egy ember, aki egyébként ezt a konglomerátumot ezt a világrészt reálisan látjuk. Mi ketten, hát <gül> Rajtunk kívül is sokan vannak. Igen, persze vannak. De még egy dolgot azért, vagy kettőt hadd mondjak el, hogy a, a, a, a, a csodák a közelkező csodák közé tartozik az, hogy Szadda és Izrael egymás szövetségesei. Ugye ez egy hihetetlenül, öt évvel ezelőtt volt. volna mindenki. Ugye a a belső rendszere hát sokkal elnyomóbb, sokkal rosszabb, mint az iráni, ha szabad ilyet mondanom, ö, ö, szabad. És mégis ugye szaad az Egyesült Államoknak a főszövetségese, ezért problémás. De mennyiben az, szigorú, vagy, vagy mennyivel... Hát ott a saria teljesen egyértelműen érvényesül a nők. Az tessék el olvasni a, a lányom nélkül Soha című könyvet. Ott azért látszik, hogy az iráni nőknek, ha elmegy iránba az ember, ott, ott az nem visel, mindenki ilyen csadot lehet, lehet. Én Iránban nem voltam, Szaud-Arábiában voltam. Okay. Nem úgy éltem ezt, tehát, de nem biztos, hogy két hét alatt ebben nekem mind találkoznom kellett volna, ezt de én nem ezt láttam. Jó, igen, mindegy, szóval a lényeg az, hogy, hogy, hogy egy A, a szaudi konzervativizmus nagyon zavarja a világot, viszont a szaudi gazdagság és a szaudi hogy mondjam, a szaudi modernizáció, Igen. az viszont lenyűgezi a világot, és ebből állati izgalmas dolgok vannak, például az, hogy tele van a hócipője nagyon sok drukkernek, hogy, hogy a szaudiak összevásárolják magukat fociban, és oda rendelnek ilyen olyan, hogy de, de akkor de nálunk idegen forgalma is van. Na, mindene Igen, van, van, persze, de ettől függetlenül mégiscsak azért egy köcsök társaság. Ez a másik. A másik, az, másik, másik jelenti, az azt jelenti, hogy sem. Tehát hogy mondjam, hogy a nők jogait például semmibe veszik. ez ezen is kezdtek most változtani. Igen, de hát azért, tehát hogy mondjam, azt azért nem gondolom hogy az elégséges, hogy valaki vezetett autó. Ezeknek az nem országoknak. Az egy... De, de uh, ahogy elmondtad, hogy az, az Egyesült Államok hatalmának a csökkentése is relatív, ez, ez is relatív. Ezek, abszolút ahhoz képest, ami volt. És adban segíts nekem, ezeknek az ottani országoknak, amelyeket említettetek, az egymáshoz való viszonyulásának a változásában nekem, aki nem értek hozzá, mit kell tetten érnem, mit kellene értsek, vagy semmit se kell értsek, lényegtelen. Ö... Mi áll Sza -Sza szaud Most, és Izrael közeledéséhez? Hát a ő, Irán a ellenségem, ellensége a barátom című ö, dolog, de, de az, Akkor egy az, csak időleges? Ad, nem, nem, nem egyáltalán ez, ez egy hosszú távú Ugye volt egy pillanat, amikor az, az új, akkor még új amerikai Biden kormányzat ezt megpróbált elrontani azzal, nem. hogy nekiugrott a, a, a szaudiaknak, de hát nem sikerült Vagy nem értették de, ezt? Nem, nem értették. Az amerikaiak sokszor ugye, ahogy Churchill mondta mindig megtalálják a megfelelő megoldást, miután kipróbálták az összes többit. Hát ez is az, ez is erről szól. De, ugye, én hogy mondjak Izraelt, ugye én azt hiszem, hogy a Izrael támogatásunkat azt nem lehet megkérdőjelezni. De ekkora hibákat izraeli kormányzat, mint amit az elmúlt időszakban el, elkövetett, még soha nem láttunk senki. Ennek kizárólag az azok, hogy a kormányzat fennmaradjon. Nem kizárólag az azok, sok oka van, de csak azt akarom elmondani, hogy ez nem most kezdődött, ugye az, hogy a Hamas megtámadja Izraelt, akkor Izrael visszacsap, és utána nem történik sem, mi, ugye ez hosszú éveken keresztül folytatódott, és ráadásul ugye Izrael tudtával Katar pénzelte ö, a Hamasztát. az tudjuk, hogy a katari ö, futárok bőröndbe vitték a, a dollárokat, Izraelen keresztül, izraeli kormány tudomásával vitték ezeket a milliókat a, a Gázába. Ráadásul tegyük hozzá, hogy az életi társadalomban a biztonság tudatnak és a biztonságpercepciónak borzasztó nagy jelentősége van. Tehát ö, ö, azt, azt mondanám, hogy egy ilyen hamasztámadás iszonyúan befolyásolja a társadalom önképét, Igen. hogy velünk ez megtörténhetett, hogy mi, nem, mi, akik egyébként végig arra voltunk kondicionálva, hogy védekezzünk. Ez, és, ez hogy, az alapja. Ez, és, és, et, és ennek megfelelően például, az iráni támadás visszaverése, rendkívül jó arra, hogy ezt a megsértett és ezt a, ezt a hogy mondjuk meggyengített biztonságtudatot most visszaszerezze. Megint egy nagyon rossz kérdés. A néplélekről volt szó, oroszokról és uh, nyugat-európáról, vagy a nyugati világról, e tekintetben a közel-kelet, Két pólúsú, vagy több pólusú Izrael és a többi arab állam, vagy a többi arab, államom, a többi arab államot is meg lehet különböztetni? Azt látjuk, hogy milyen szinten nézzük. Izrael sem egy Ugye Izraelben olyan változások mennek végbe, amik, amik nagyon változtatják a társadalmat. Tehát az elhanyagolt és a vezetésbe soha bennem vont szefák zsidóknak nagy mértékben megnövekszik a a létszáma és a súlya, és ezek, ezek vallásosabbak és konzervatívabbak, mint a, mint a többiek. A, ugye az a Ben által kötött megállapodás, hogy a, a haszit zsidóknak nem kell szolgálni a hadseregben, ugye az akkor az izraeli népnek a 2-3 százaléka volt most már 20-25 százaléka. Tehát egy csomó dolog változik Izraelben. Ami, és ja és hát a harmadik, hogy az üzerenek fogalma nincs az arról, hogy a saját területén élő arabokkal, vagy hosszú távon mit, mit kezdjen, nem beszélve az összes többiről. És ez mennyire arra... így fenntartható? Vagy eddig Ez így, így volt... nem fenntartható van, szerintem. Szerintem sem. Ráadásul tegyük hozzá, hogy a másik oldalon szintén gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a, az iszlamizmus és a, és a szélsőséges vallási gondolkodás érvényes, és annál rosszabbad, mint hogy Izraelbe is ez, meg az ellenfelné, és ez okay. uralkodik, Igen. annál Ezt nem értem, Azt mondjátok meg, mihoz majd ebben változás Izraelben? Hát például az, hogyha Netanyahu eltávozik a kormány éléről, és a, a, az ő, ő, ő túlélését biztosító ultraortodox pártok helyett normális pártok ő, lépnek be. Tehát ugye Netanyahu olyannyira problémás, én, én becsülöm, vagy tiszteltem Netanyahu-t, az, az utóbbi években abszolút elpárolgott az iránta érzett tiszteletem, mert, mert igazából a saját személyes érdekeit úgy tűnik, hogy, hogy a, a nemzeti érdekek elé helyezi most már amit azt gondolom, hogy sehol se lenne szabad Izraelben, meg aztán különösen nem, de, de Izraelben van egy potenciál az, hogy egy Netanyahu nélküli likud ugye a többi olyan párttal, amelyik nem az ortodox pártok szövetségre lépjen, és ezzel egy kényelmes parlamenti szövetséget teremtsen, Ganc és, és Lapid és ö, ö, többiek, ugye ez egy reális lehetőség, hiszen az, az, az ellenzéki pártok, ezeknek az ellenzéki pártoknak minden vezetője Netanyahu köpenyéből bújt ki, Ö, és ha, ha tehát nagyon közel állnak politikailag, csak ugye Netanyahu már nem áll közel saját magához. Ettől függetlenül hogy Netanyahu Izrael történetének az egyik legtehetségesebb volt. Egy és részben rosszra használja. Részben hát részben meg, mint mindenkit elérte netanyahu is az, hogy túl hosszú ideig volt hatalma. Nem besérve, a Nem beszélve a sersél Hát arról nem is beszélve. miért feleség te... az mindenki Hát ott voltak mindenféle, ilyen, vannak is mindenféle vádak azzal kapcsolatban, Igen. hogy milyen korrupciós. Igen, bár, a, bár ezek nevetségesnek tűnnek magyar szemben. De de ez... az... tehát, tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezt látni kell. És nem beszélve a fiáról, aki tényleg korrupt. Azt kérdezem azt meg, hogy ez is felmerül az átlagemberben, mint én hogy Nyugat-Európa és az Egyesült Államok hány háborús gócot képes egyszerre kezelni, akkor is, hogy ez egy hülye kérdés. Jön a Zelenszky, aki azt ez mondja, hogy lám, az, hogy azért, lám, lám a Zelenszki azt mondja, hogy az iráni drómbtámadásnak az elhárítására volt nemzetközi erő, az és ezt nem ő kapta ez egy meg. Ez teljesen más kérdés. A, a, a segélyek kérdése alapvetően ma Amerikában egy választási harcnak a ja. kérdése. Most ugye nagy kérdés, hogy péntek este, mert amikor beszélünk annak a hétnek a péntek estéjén, fognak szavazni, és akkor, és akkor kiderül az, hogy hogyan fognak szavazni. A demokraták azt szeretnék, ha három együtt menne, és az lenne, hogy Izrael, az lenne, hogy uh, Ukrajna, és az lenne, hogy még az ázsiaiak, Tajván, és a republikánusok pont azért, mert tudják, hogy a, remokra, a demokratáknak fontos Ukrajna, inkább azt mondják, hogy akkor szavazzunk külön Izraelről, mert mi nem akarunk annyit, vagy nem, akar, nem úgy akarjuk támogatni. De ez egy belpolitikai kérdés. Nem szük látok között. Ukrajnát nem akarják annyit. Ez szük látok tehát én, mint ukránnak valószínűleg ez nem lenne egy különsebben. Tehát, hogy nem, a bár... nem a, a, az ukránoknak borzasztó fontos, hogy az amerikaiak támogassák. Őket nem érdekli az, hogy az amerikaiak mit gondolkod. Erről beszélek. Tehát. És ugyanez fontos Izraelnek is. Persze. Így van, ez nagyon fontos, és azt gondolom, hogy be, benne is van egyébként a, az amerikaiakban mind a két félnek a támogatása. És ez mutatja, hogy milyen álszent a Trumpi ö, hozzáállása ehhez a, az egész kép. De mivel meg lehet szorítani gyakorlatilag a Biden kabinetet ezzel az egész történettel, ö, és nehéz helyzetbe lehet hozni, ezért a Trumpik megpróbálja kiosztani. Csak gondoljunk arra, hogy már odáig sűlyett a dolog, hogy, hogy ugye, mivel itt nagyon sok olyan eszközről is szó volt, ami már használt eszköz, újra számolták ennek ezeknek a használt eszközöknek az értékét, mert ugye nem tudod, hogy egy használt eszközök mennyikbe került, új értéknél volt, mennyi amortizálódott, csoport, és kiderült, hogy 300 millió dollárt még találtak, amit nyilvánvalóan nem találtak, csak átszámolták a dolgot, és ennyit még adtak, mert fontosnak tartják. Azokat. És egyébként fegyverrel is bírja ezt Európai és az Egyesült Államok? Hát, ha akarja. Fegyverrel igen, lőszerrel kevésbé. De ha akarja, azért meg tudja oldani. Igen, de egy-két hónap, most egy nagyon. Tehát én azt látom, hogy két-három hónap nagyon-nagyon húzós lesz. Most olyan. igen, mert az amerikaiak nem szállítanak meg még az egyeseket. E tekintetben azt nekem tudomásul kell vennem, mint átlagpolgárnak, hogy a nagypolitika nem számol azzal, hogy emiatt ötvennel, százzal, ezerrel, tízezerrel több ukrán fog meghalni. És orosz. Ez orosz. orosz. Bocsánat. Ne, ne, ne, ne, ne. ne. ne. Én, mint magyar ember nem dönthetem el, hogy az ukránok meg akarnak-e halni, vagy az oroszok meg akarnak-e halni, vagy sem. Azt dönthetem el, hogy hasonló helyzetben én meghajlandó vagyok-e meghalni a hazámért. Ennyit dönthetek el, de nehogy már én mondjam el azt, hogy, hogy majd te meghalhatsz, vagy nem hallhatsz meg. Én értem ezt a pacifista hozzáállást, és ez egy nagyon dolog, ö, frankó dolog. De azt gondolom, hogy az ukránoknak kell eldöntenie azt, hogy ők akarnak-e harcolni, vagy nem. El... És amíg akarnak harcolni, azok ne addig nekünk kutyak. Péter felvetette minden. Tájván. Van, Tájván lehet egy harmadik góc? Nem lesz. Nem hiszem, és Egyáltalán adom, nem lesz más harmadik út sem. Elképzelhető, hogy a nem, nem lesz. Nagyon egyszerű példát hadd mondjak. Ha, ha szeretne Kína szövetségeseket, akkor ninc, nem stratégiailag hiba lenne Tajvant megszerezni katonailag, mert mindenki, aki eddig még barátkozott volna vele, nem fog. Arról nem beszélve, hogy a kínai hadsereg jelenleg is még jó néhány évig nem alkalmazva arra, hogy elfoglalja a Tajvant. Más eszközökkel persze, hogy magához fogja kötni. Min múlik a közelkeleti helyzetnek a normalizálódása, bár ti biztos nem ilyen szóval lehetnétek. Nem fog normalizálódni már, bocsánat, nem, mert ott, ott, ott sajnos egy folyamatos konfliktus lesz még nagyon sokáig, ugye. Ez az a kevés eset, mikor Stálin Elvkás optimista volt, mert ugye, amikor kiadta ezt az utasítást, hogy hogy a Szovjetunió szavazzam meg Izraelnek a, azt a híres határozatot, hogy akkor azt mondta, és ez volt a motivációja, hogy keresik, hogy az sztalinék ezt miért hagyták jóval, hogy na most akkor elintéztük, hogy 50 évig nem lesz béka a közel -kereten. Hát az 50 év ez nagyon optimista volt. Szerintem most még 50 évet is nyugodtan mondhatunk sajnos. De azért tegyük hozzá, hogy lesz valami fajta normalizálódás, lesz, nem olyan normalizálódás, lesz. amit mi normaliz, de például akkor, amikor elfárad mind a két társaság. Igen, Általában az szokott lenni, hogy megunják, Igen. kifáradnak, és akkor valami kompromisszumot találnak. Akkor még egy hülye kérdés, aztán nem kell az órát nézni, mert el le hát. engedve. Van-e olyan, hogy hány háborús gócot visel el a világ? Nincs, Nincs. Nincsen. A háborús gócok száma nagyon sok. Az a kérdés, hogy ilyen nagy, ö, stratégiainak tűnő konfliktusból mennyit visel el? Abból de, mennyit visel? El? De sokat, sokat, sokat. Szerint. De ezek is különbözőek. De ezek abszolút különbözőek, meg más-más, tehát hogy mondjam, más-más típusú konfliktus. Oké, okay, a harmadik világháború az, az a mesekönyveknek a a Harmadik világháború akkor következne be, ha a világ harmadszor is szeretne háborúzni. De a világ nem akar háborúzni Szenki? alapvetően. Itt nagyon kevés ember akar háborúzni, de azok nagyon, nagyon intenzíven akarnak. De ettől még nem lesz. Nagyon hangosabb. Nagyon hangosabb mintha sokan lenni. Így van. De ettől nem lesz világháború. Hmm. Azért gondoljuk már, hogy mi a világháború. A világháború az, amikor államok tömegei akarnak háborúzni. Itt senki nem akar. Úgy nagyon egyszerűen talán, nem tudom, talán az amerikai külügyminiszter fogalmazta meg, de biztos ilyen ukrán ö, sugallatra, hogy ha Ukrajna hagyná abba a háborút, akkor vége lenne Ukrajnának. Ha Oroszország hagyná abba a háborút, akkor vége lenne a háborúnak. Nem tudom, érthető-e. Ha, ha, csomó... ha? ha Ukrajna akarja, akkor? Akkor, ha Ukrajna akarja, akkor abba hagyja, de... De nem akarja, mert akkor... volt a mondat? A ha megszűnik Ukrajna. Akkor megszűnik Ukrajna, ha Oroszország... Akkor a háború fejeződik be. Még egy dolgot ezek meg, tehát ezzel a világháborúval lehet játszogatni, de az most nagyon csúnya dolgot mondok, de az, hogyha ha az oroszok kilőnek egy két nukleáris, taktikai nukleáris rakétát valahova, attól még nincs világháború. Ugye az Egyesült Államok világosan megmondta, hogy például erre nem nukleáris választ adna. Hanem konvenciál. Mi a taktikai is? Is Hát viszonylag rövid hatóra és kis 5-20 kilótonál Csak terjed, Jelképesen mutatjuk. De egyébként hozzá kell tenni valóban ezt mondta, az Egyesült Államok ostoba módon, általában Igen. a nyugatra kívül módon előre elmondja azt, hogy Igen. mit fog csinálni. Én ezt nagyon helytelenítem, tekintettel arra, hogy, hogy így. Az ellenfél mindent be tud kalkulálni. Oké, okay, nem akarlak kihozni benneteket a sodrotokból, ugye szóba került tudsz. a szaknévsor. <gül> Köszönöm. Szóba került a szaknévsor, én szándékosan titeket hívtalak ide. Ha itt most Georg Spötle és Nográdi György ült volna, mint ahogy számos műsorban ők ülnek, mennyiben kaptam volna merőben más választ ezekre a kérdéseimre, és mennyiben aggódnék, és mennyiben gondolnék egészen mást a világról magyarul, hogy az orvosi kamara, ha lenne ilyen, a ti szakmátokban, miközben nincs ti szakmátok, Tálas Péter van és Gyarmati István, tehát hogy kihez fordulok és milyen választ kapok, hogy nekem náthánban ne vagy Májrákom, ami azért egyező meg, nem ugyanaz a kategória, ez... Egy, egy megjegyzést tehetek az elején? A végén Én is. azt visszautasítom, hogy Nógrádi Györgyöt és Georg Spötlét ugyanabba a kategóriába sorold. Lógrádi Györgynek egy nagyon komoly tudása van, az lehet, hogy sok kérdésekben más kérdésben mást gondol, és így tovább. Az egy, az egy, az egy szóval A kettőt nem nem jó a példa, igazán. akkor a, a különbség az lenne, hogy tőlük valószínűleg politikai kommunikációs elemeket található. És, és a politikai kommunikációs elemekhez tartozó tényeket Igen. hoztak volna ide, Csak elmondták volna az, azokat a paneleket. Igen, nográdi azért Izrael ügyben biztos nem hallottál volna más, nagyjából ugyanazt hallottad volna, mint amit tőlünk. Orosz-Ukrán ügyben egy kicsit mást hallottál volna, de alapvetően nem halottál volna. Nem használt volna olyan csúnya szót, mint én, én és miért kell elnézést, kell elnézést is, is kérem. Persze, mely, mi, mi, miért mire tőlelnézést? Nem mondanám még egyszer. Ja, majd utána, jó? És Georg Spötle? Nem, ő nem szakértő, hát egyszerűen. No, no comment. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Mi is köszönjük. Köszönjük a -e megkét.